Жий чоловік. До сьогодні Михайло плюнув би в очі любому, хто посмілив би сказати криве слово про його матронку, яка навіть по багатьох роках шлюбу лишалася такою ж лагідною, богобоязкою і майже колінопреклонною перед Михайлом, як і за свого дівоцтва, Що ні дня не годна без нього, то може того, того що слаба. А що слабонька бідашка, то він її жаліє. Але що вже любить Михайла? Колись Михайлові здавалося, що він би став на оборі і співав би від одної гадки, як вона, що суботи у заливає посеред хати велику дерев'яну балію, гарячою і запашною від трав водою, а потім швидко ховається в ній, сором'язливо, закриваючись розплетеною косою». Матронка могла би й не закриватися, її густе, мало не до п'ят волосся, важко спадало уздовж маленького зграбного тіла, ховаючи всі його ямки і горбики. Аж Вихайлові мутилося в голові від гарячості. Та мутна гарячість не минала йому навіть тоді, коли після своєї пропажі матронка тижнями незрушно лежала і дивилася в стелю. Він і тоді був би колінкував до самого Бога, аби тільки Бог зостановив біль і повернув йому назад жінку. Хай не зовсім здорову, але його, його. А сьогодні Михайла зарізали без ножа і застрелили без карабіна. Лупул знає про його жінку те, чого не знає він, шлюбний її чоловік. Ну, певно, що так. Бо чого б то було Лупулові говорити так дивно, та ще й посміюючись? Матронка пропадала три доби. Пропадала. Хто перший пішов нібито її шукати? Лупулові вояки. Михайло раніше не думав, чому тоді в досвіта Лупул постукав у їхнє вікно і нібито іще давав якусь пораду. Може то наумисно, бо може румун Десь валявся разом з нею в оборозі на постерунку чи в якій недалекій лісовій хижі, а потім віддячив. Сказав підкинути жінку так, щоб її точно можна було знайти. Ото й підкинули на людне місце під дамбою. А тепер, вийдете, Румун вернувся в село і навіть на війну Михайла не відсилає. Так, щоби люди не говорили, що відіслав чоловіка на смерть, а сам заловляє до молодиці Може, він хоче ходити до неї посеред білої днини Тоді, як Михайло мінятиме підлогу чи вікна на постерунку Бо чого б то йому так клопотатися за чужу жінку Якби він з нею не був свій Він бив її, як б'ють норовисту худобину Мовчки, не клянучи і не шляхтуючи але вкладаючи в кожен удар усю силу своєї ненависті і злості. Червоні іскри немилосердно скакали перед очима, і він думав, що то дурна кров уже заливає мозок, і хотів чим швидше зильнитися від її жару, щоб не умерти отут на матрончених очах. І Михайло бив жінку дужче, аж заболіла рука і він переклав ремінь у другу. Матронка не просилася, не верещала. Значить, була винна, бо навіть не питала, за що він б'є. Лиш закусила волоссям рот і тихо стогнала після кожного удару, поки без її голова не впала на лаву непритомна. Михайло відлив жінку водою і знову узяв ремінь. Вже потім, коли він вилив на себе відро води просто колокриниці, відчув дикий прилив фізичного болю. Так, наче це його щойно звели кривавого з лавки і відв'язали мокре, пітне волосся. Навіть коли б хотів, він не міг би пояснити самому Господу Богу, що з ним трапилося і через що, власне, він так познущався над жінкою. Михайло пам'ятає, що лейтенант перепитав щось про давню пропажу матронки і запитав іще щось невинне. Нещасний Михайло простояв цілу ніч на колінах перед матрончиною постілью і, ламаючи руки, допитувався. «Скажіть мені правду, матронко, що з вами тоді було?» Відвернена до стіни, вона кволо проговорила. «Я вам уже казала». «Я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що падала, а більше не пам'ятаю ніць». Відтоді Михайла почали з'їдати ревнощі. Хто ніколи не був ревнивим, тому важко пояснити простими словами, як може здуріти чоловік за маленьку долю секунди від того, що йому повсякчас привиджається або причувається. Іноді Михайлові здавалося, що йому легше було би відрубати собі палець, ніж ходити за жінкою на зерці повсюдно і скрізь. Аж вважайте до виходка. Але він не міг нічого вдіяти не так із собою, як з отою страшною каламуттю, яка щоразу заповнювала голову, коли він дивився на затулену розплетеним волоссям матронку в Балії, уявляючи, як чужа рука відгортає важке волосся з її грудей. Колись давно, коли ще він ходив по наймах, Михайла в толоці бив грім, і він уже майже говорив з ангелами. І тепер йому здавалося, що то було легше відчути миттєву смерть, аніж носити в серці цю зненацьку муку, що забрала і сон, і спокій, і охоту до самого життя. Ревність, важка, як рука мерця, ревність переслідувала Михайла. І він почав переслідувати жінку. Матронка до Марії, Михайло поза Маріїну стайню, Лиш з поза стіни, мов злодій, і знову сховається, мов злодій. І аж доки жінка не піде додому.